Sí, no? sí, sí, sí. no, no, assena. No, ah, no, La Bona tarda. a tothom. Benvingudes i benvinguts. Comencem el sí. segon debat del nostre cicle, dic del nostre cicle perquè sóc membre de l'Associació Catalana de Sociologia i aquest és un cicle que nosaltres proposem i el Palau Macalla acull i li donem molt gràcies per això i a més a més perquè estem molt contents el primer, el primer dels debats va ser sobre educació i va tenir molta, molta participació també a més a més participació molt variada i pel que veig avui anem pel mateix camí per tant moltes gràcies a la institució la presidenta de l'Associació Catalana de Sociologia la tenim també aquí asseguda, moltes gràcies també per la idea i evidentment moltes gràcies pels ponents i les ponents que seran els que faran un èxit d'aquesta trobada, també vostès perquè si no hi ha ja després interacció quedarà tot amb el que diem i aquí no hi haurà reflexió més enllà, per tant ja veuen que els hi poso deures vagin pensant què volen preguntar i què volen saber i res més, eh, farem en aquest ordre les, les, les presentacions, farem un quart d'hora cada un dels ponents i desfaran, jo no parlaré, jo no els hi diré res més parant un quart d'hora cada un dels ponents i, i si s'ajusten el temps i són bons i bones, que espero i desitjo que sí, llavors els hi farem una segona, una, una petita ronda després senzillament perquè com que cadascú, això passa molt, cadascú explica el seu, i ja manteneu que vol dir jo que cadascú explica el seu però després sempre val la pena dir molt bé, però entre tots tres fins a on arribem, d'acord? Aquesta serà la meva feina, a banda de dir-los-hi fins aquí, i, i després de convidar-los a seguir. Eh, en primer lloc tenim el senyor Sergio Nassari, catedràtic de dret civil, però ens ha promès que moltes lleis no ens dirà, tret de les imprescindibles, dret de les imprescindibles, és director de la càtedra UNESCO de l'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili. Per tant, endavant i benvingut i Gràcies. Bueno. Gràcies. Molt bueno, doncs, eh, moltíssimes gràcies per aquesta teno presentació, gràcies a tothom. Eh, com sóc profe i em tendeixo a al diguem, doncs, li dic a li dic a la moderadora que lliurement doncs, digui que s'ha acabat el temps i ja està, per tant, és, és molt difícil, no?, en 15 minuts a, a explicar, eh, explicar precisament o in, introduir no? el tema que ens plantegem avui, que és el tema dels reptes de l'habitatge, les dades, necessitats, necessitats i solucions. Eh, persones en el públic que porten molt, molts més anys que jo i estem treballant, doncs, bueno, intentem donar-li treballar-hi, és realment complicat. Però, bueno, in, intentarem donar un overview, no?, almenys és de la perspectiva científica que és el que hem anat treballant. Precisament, a veure si funciona... No, no va el, el mando, no. Ha funcionat. A veure si va provar més, potser No, no va. Bé, bàsicament a la, a el, que, el que us explicaré ara és un resultat una mica de la nostra recerca. Uh, jo particularment porto 22 anys en temes, temes d'hipoteques i, i temes d'habitatge. Uh, a la Cátedra ens dediquem doncs, a la docència i a la transferència de, de coneixements i generar un, un impacte social amb el que estem treballant. Eh, bàsicament és el resultat de eh, 5 projectes de, de recerca, de recerca perdó, amb el que hem, hem treballat sobre desonaments i senzillarismes, sobre lloguers, a Europa i els 28 països i quins sistemes de lloguer funcionen i quins no funcionen. Eh, també tenim ara un projecte sobre economia col·laborativa, per tant, eh, molt en la línia de com, com fer junts a temes de co-housing i collaborative housing en, en general. Però bueno, bàsicament eh, aquesta és la font no? de, del, que, del que us volia explicar avui. Eh, un, eh, un dels epígrafs de la, de la sessió d'avui és dades, no? A uh, uh, uh, molts sempre s'ha sorprès com es poden fer polítiques d'habitatge sense dades no? perquè precisament doncs, el, el, el polític necessita i els tècnics necessiten eh, dades per poder treballar amb polítiques d'habitatge. Aquí es presento una amb el temps que tenim que és una de les més dramàtiques que és uh, les, les conseqüències de, de la crisi. No? Aquí teniu uh, la, la, la, el nombre de desonaments en aquest període des l'any 2010 fins a l'any 2017 Eh, bàsicament veieu aquest canvi de tendència degut a diverses normes que em els establiu, diguem, des del 2015 fins al 2017, on ja es veu una tendència a augmentar els desonaments dels lloguers, Bàsicament, i un i un decreixement dels de, dels de propietat, però en el període que vam estudiar més intensament, el període 2010 a 2013, estàvem parlant de uns 80.000 desonaments entre propietat i, i, i lloguer l'any. Era molt, és molt complicat comptar-ho per, per les fonts que són molt, molt diverses, les xifres també però bàsicament el que estem d'acord és que bueno, eh, estem parlant d'una crisi de l'habitatge des del 2007 mm? Eh, clar, això ho hem de posar en context eh? hem de posar en context, podríem dir, espanyol i després posar-ho en context d'altres països no? perquè moltes vegades doncs, eh, doncs em pregunten no? i això està resolt en algun país és a dir, hi ha cap país que realment tingui una política d'habitatge que funcioni bueno, la resposta a ells jo, jo no, jo no, jo no n he trobat cap eh? és a dir, no hi ha cap país que hagi donat amb la clau perquè això funcioni d'acord? amb eh, en aquest context hem de tenir en compte que el 40% de les llars espanyoles eh, són propietàries sense hipoteca. Vale? Som al país de l'Europa occidental, en compte, o sigui, deixant de banda per la seva i, circumstàncies els països de l'Europa de l'est, al país de l'Europa occidental amb, amb més taxa de propietat i de propietat pagada, 40%. Uh, I el 30% de les famílies tenen hipoteca. Primer... Dada que és interessant per contextualitzar. Segon, eh, l'any que més hi va haver eh, problemes amb el pagament de les hipoteques, eh, el 6% de les hipoteques es van impagar. Això vol dir que el 94% restant s'han continuat pagant. Per tant, eh, li, li, diguem la, la problemàtica dels ornaments, doncs, un dels anys pitjors de la crisi, el 2013, era del 6%, va, va afectar el 6% dels hipotecats. Eh, tercera dada, també per contextualitzar, eh, fins al 2007. I després també una altra vegada, des del dos, 2012, llogar és més car que comprar. I això ho és eh, en totes les províncies espanyoles, excepte en tres, dues gallegues i una basca. Ja està. Següent dada... Eh, que segons els el cens de línia, almenys del 2012, hi ha 23.000 persones sense llarg, que no vol dir sense sostre, vol dir persones que han acudit a un servei social en algun moment. Mm? Um, això, eh, bueno, i 9.000 d'elles, diuen que això és degut a un desnonament o a un, o a un impagament. Mm? Per tant, tenim primeres dades. Mm? Ara, això m'agradaria posar en un context d'altres països, no? Eh per saber si ho hem fet bé, malament, o regular, o fatal, per no? Bé, bueno, i us he agafat algunes dades, sobretot de, de països nòrdics, eh? perquè moltes vegades s'agafen com a referència de que ho tenen solucionat, eh, etcètera, però, bé, bueno, eh, amb, aquest, amb aquesta recerca que hem fet, que, bé, bueno, es pot comptabilitzar en milers de folis, no?, en els quals hem hagut de revisar polítiques d'habitatge, de lloguers, etcètera, de dels 28 països membres, doncs, bé, bueno, us he extret amb el temps que tenim això, per exemple, no?, que als Països Baixos i Suècia eh, només hi ha un 5% de propietaris sense hipoteca. d'altres eh, hem dit que érem el 40%. Eh, Holanda i Suècia només el 5% dels propietaris no tenen hipoteca. Però, en canvi, el 65% són propietaris amb hipoteca, quan en el nostre cas eren la meitat. Sí? Per tant, si de parlar de país hipotecat, bueno, els Països Baixos és bastant més que en altres. Eh? Es Especialment perquè només hi ha tres països a Europa on l'índex de lloguer tingui certa rellevància és a dir, que superi el 30% només n'hi ha tres Àustria, Suïssa i Alemanya mm? Següent, que Alemanya no? a vegades es posa com a exemple no? el 55% de les famílies allà viuen de lloguer no? i llavors nosaltres vam plantejar per què? Si és perquè volia, no? Moltes vegades diuen que la propietat està ficada a l'ADN dels espanyols. Això és així? Bé, realment, treballs de Whitehead, Monk, etcètera, ja han evidenciat clarament que en tots els països, excepte el Regne Unit, la taxa de propietat ha pujat i la lloguer ha baixat dels anys 80 fins als anys 2000, només a un país ha pujat el lloguer en aquest termini i, a més a més, ho ha fet amb uns lloguers de durada de sis mesos, que és el Regne Unit, la short short tenancy. Per tant, doncs, eh, tenim aquesta dada. En Dinamarca són dades eh, semblants, per tant, això és, és predicable dels Països Baixos, de Suècia i eh, amb dades semblants Dinamarca. Eh? Eh, Alemanya, no? Eh, per què els 50% de les famílies són llogateres? Ho volen realment o, o no? Bueno, llavors, mirant les statistiques Bundesamt, que és l'INE d'allà, ens deia o ens dona que les famílies a fins a 1.300 euros, efectivament, només un 13% són propietàries. I llavors podeu dir, bueno, doncs, potser els agrada ser llogaters i això no indica res, eh? especialment. No? En canvi, basa les famílies que ingressen més de 3.500 euros i són xifres a l'espanyola, el 76% d'ells són propietaris. Per tant, el que en traiem com a conclusió ob objectiva dades ob ob objectives és que tenint en compte, per exemple, el sistema de refinançament a través dels FAN-BRIFA, que és el sistema de cèdules hipotecades, bueno, aquesta és la no doctoral, això no, no m'enrotllarà, eh, eh, és que els préstecs a Alemanya es, es donen usualment només amb el 60% loan to value. És a dir, només el 60% del valor de l'immoble. Per tant, eh, les persones han de tenir el 40% estalviat. Sí? Per tant, hi ha moltes famílies que queden fora automàticament. I per tant, han de llogar. I quines són? Les riques, no? Perquè em dit que el 76% són propietàries. Qui són? Els més vulnerables que només tenen una, una opció de llogar. Una de les preguntes eh, provocadores que llanço és, per exemple, si estem preparats per a una societat de rics propietaris i de pobres llogaters. Si estem disposats a que només els rics puguin comprar. Tenim en compte sempre comprar el lloc on volen viure. Següent, de, següent dada, eh, si aquí teníem un 6% d'hipoteques dubtoses, Irlanda era pràcticament el triple. I a Xipre eh, s'impagaven una de cada dos, el 50% de les hipoteques directament. Per això es van intervenir els bancs xipriotes i, es, i inclús es van reduir els dipòsits sí, de, de, les, de les persones. No? A més a més que el sistema hipotecari allà implica que durant 10 anys s'executa una, una hipoteca a Xipre, no? Eh, i respecte als bueno, tenim una, una xifra que també és, és relativa no? que als Països Baixos hi ha l'any 2013 hi havia 23.100 llogaters socials desnonats. Vale? És un país que té un terç de població del nostre i nosaltresm en aquell moment en xifres de 35.000. cinc. Vale? Per tant, ells desnonen més llogaters proporcionament que en altres i només tenen les dades dels socials. Això és una tònica bastant constant a Dinamarca, per exemple, també és molt, molt normal que els llogateters socials perdó, que aquests països nòrdics desnonen més ràpid que d'altress, el país que desnona més ràpid. d'Epa és Dinamarca. Però en 38 dies un llogater està al carrer. A més a més que el 46 de les famílies a Dinamarca viuen soles. Uh, última dada, estem a fase de dades, però no sé, si, si em poses ja amb la cara jo paro, eh? encara queda única, però... No, no, no, no. Última dada, uh, abans hem dit, les persones sense llarg que han passat per alguna servida assistència a, a Espanya el 2012 eren 23.000, a Holanda el 2016 eren 60.000. Uh, és molt difícil comparar països perquè la, la, les tècniques de comptabilitat dels sense llarg és molt complicada. Sí? Però aquest és, Eh, almenys són en relació les persones que han passat alguna vegada per algun servei d'assistència social, eh? reclamant temes d'habitatge, etc. En altres països és més complicat. I llavors tenim un recompte, un recompte de sense sostre. A Barcelona més o menys surten cada any entre 900 i 1.100 persones dormint al ras, a la ciutat de Barcelona. Brussel·les, amb una població molt, molt inferior que, que Barcelona, 3.386, el triple. Sí? Dades per posar en context. Eh, sabeu que les polítiques d'habitatge, eh, a Espanya la, la, la, la promoció més important ha estat de l'habitatge en propietat. des dels anys 60 fins que es va arribar al boom. Això ho faig molt ràpid. Eh? i llavors després d'un boom, no? alú tenia que pagar la fiesta, no? que ve un crash? No? el crash, al 2007, Després d'una big, big Party. No? I llavors tenim eh, aquells que deien bueno, eh, veus com hem fet malament comprar en tots, les polítiques de propietat són fatals i no tothom hauria de poder comprar o hauria de comprar. Sí? El que no diuen mai és qui pot comprar i qui no. A Alemanya ja hem dit qui, només els rics poden comprar i els, i els més vulnerables no. Bé, doncs, què va passar? Es va canviar la llei, la 4, bé, aquesta és una de les lleis. La 4 era en, en 2013 i es va arrodir el termini de lloguer per afavorir l'oferta. Eh, quan, quan afavoreixes això, quan passa això, tens un problema. Si convides a tothom a llogar sense que puguin comprar i no dones tinences alternatives, reals, què passa? Bombolla de lloguer. Bombolla de lloguer, que ens arriba el 2016, alguns diuen que no és bombolla, però hi ha una pujada de preus del de, de lloguer. Potser per un barceloní pagar 1.500 euros de lloguer no, no és bombolla. Jo crec que sí, des de Tarragona tens un... A Tarragona, jo he vist que a Tarragona, eh? Eh, a Tarragona és un palau, eh? Vale, a enllà, jo crec que és molt car, eh? És una és és és molt car, no sé si hi ha un bollojo, no sóc economista, però això no pot ser. Hm? Hi ha una pujada, de, de lloguer. Eh, i ara doncs, es, es, es torna a canviar la llei, no? bona, bueno, doncs, ara fa 15 dies, no? la, el real decret llei 21/2008 seguint cap criteri, bàsicament no tenim temps de cobrir-ho tot, però puja de 3 a 5 anys eh, o, i no referència als preus i aquest tipus de qüestions, això no ha portat lloc mai des de l'any 1964. Eh? La política de lloguer a Espanya ha estat una, una, una política pendular, unes no lleis pendulars. Pro llogater, pro propietari, pro llogater, pro propietari, i ha tocat pro llogater. I això no ha funcionat mai. La taxa de lloguer ha baixat sempre. Sí? I, naturalment, no han estudiat cap dels informes que ens han fet a nivell europeu, no han mirat cap informe de res, no han mirat cap sistema que funcioni, i ha sortit el que ha sortit, bàsicament, un llac. I llavors, els que deien, bueno, doncs pues comprar era malo, i, i tenim que alquilar tots, i després s'encontren, com que resulta que alquilar també és molt caro, és més, si un, és, és, és per a plantejar quan s'acaba de pagar un lloguer, la resposta és, quan s'acaba de pagar un lloguer. Mai. Tens... 50 anys i el pagues, tens 70 anys i el pagues, tens 85 anys i el pagues. Una, una hipoteca a la mitjana, ara per ara, està de, de repagament està en 18 anys. Sí? Bueno, llavors diuen, bueno, com estava malament comprar i el lloguer no ens ha portat a cap lloc, doncs ara què de fer? Compartir. Eh? Compartir, eh? compartir el pis, compartir-ho tot. I llavors teniu bones pràctiques, que veurem després, però també tenim altres pràctiques. Tenim altres pràctiques com, per exemple, el Forst Co-Housing. No? Eh, anem a llogar habitacions per al casero encantau. En lloc de tenir un, tens tres o quatre i a cadascú li cobres 500 o 600 euros. Sí? Encantat. Per l'administració pública, jo no sé, però no tothom diu, no? aquests ja estan allotjats, ja tenen un sostre. Sí? Cosa que no és així, perquè la ONU diu que una habitació no és una casa, no és un habitatge. No? Eh, I després tenim doncs, això, coses que inclús es donen premis com el Kitchen in the City, no? és a dir, no cal fer pisos amb cuines perquè com ningú cuina, doncs no cal. No? I tu posen aquí amb xicots aquí, i xiquetes, molt, molt, molt maquets i maquetes tots, menjant amb les mans al carrer. Alternatives, bueno, l'habitatge social. I amb l'habitatge social eh, ja hem tingut enguany un munt de sentències del Tribunal Constitucional, Això no... eh, en relació a les diverses lleis autonòmiques que s'han fet al respecte, hi ha algunes coses que han declarat inconstitucionals, les que menys i les que més han declarat constitucionals. Però eh, el que han fet les comunitats autònomes en general és bueno, promocionar l'habitatge social que com ja de lloguer, que com ja sabeu és cíclic, és a dir, quan l'administració té diners doncs es poden fer i llavors no calen perquè tothom té diners i quan, i quan calen eh, l'administració no té diners perquè no es paguen impostos i tant, és molt difícil, no es fan. Sí? I és, bueno, anem a veure com es poden fer anticíclics. No? Això és molt, molt complicat. I, bueno, ho van fer a través de multes, expropiacions i recàrrecs impositius. No? Eh, Cada sou professor de dret civil, jo, jo ni crec eh, amb això eh, amb, amb, amb, amb, amb, amb castigar, sense promocionar. I per, i per últim tenim la propietat, no? que a cap, a cap i a la fi a cadascuna de les estadístiques cada vegada les, les, les estadístiques les enquestes diuen que els llogaters actuals el 70% est... voldrien ser propietaris si poguessin és a dir, la, inclús els que estan ara de, de lloguer els agradaria ser, ser propietaris d'alguna manera, això és racional estem en un estat social relativament feble i la gent diu, doncs quan jo em jubili quan caic malalt, quan estic a, a l'atur doncs potser deixaré de menjar pernil però vull tenir les quatre parets o aniré de vacances però vull tenir les quatre parelles meves. I això, potser els països nòrdics, eh, tot i el que s'hi ha explicat ara, potser no és tan important, però per nosaltres, Itàlia, Portugal, Xipre, Malta, Grècia, tots els països de l'Europa del Est que ja saben el que és durant 40-50 anys el que no és tenir propietat de casa seva, no doncs s'ho tenen molt clar. Per eh? Penseu que tots els països de l'Europa del Est, els taxes de propietat, per, per tal com ha tot, superen el 90% en totes. I quan els hi parles això, que es parece algo de compartir, algo de... ni hablar. Eh? Nosaltres ja hem compartit 5-50 anys i volem ser propietaris. Right? El... I la propietat que li ha passat? Doncs la propietat, efectivament, ha afectat a moltes persones. Us he posat les dades al, al començament. La, la propietat concedida generalitzadament amb hipoteques subprime, doncs això no és raonable, no? I llavors el que es va fer l'any 2015, l'any 2019, 2015 va ser democratitzar la, la propietat, fer una propietat per tothom, ja que és la forma de tinença més, més desitjada per tothom, inclús pels propis llogaters, ja que és la forma de, de tinença que, si tot va bé, doncs, inclús amb una hipoteca d'un pis eh, total, són, són 18 anys, eh, eh, etcètera. És a dir, la estabilitat que et dona la patrimonialització, poder vendre, poder donar els fills, etc. Eh, bueno, doncs el que hem fet eh, vam, vam, vam fer el seu moment i es va aprovar per llei la llei 19.2 el 2015 va, fer, va ser dues formes noves de propietat la propietat compartida i la propietat temporal que precisament el que fan és treure la part de sobreendeutament familiar i, eh, fer, i donar aquesta eh, estabilitat que les persones volen per tant, amb els reptes i amb això acabo eh, en un, en un, són, són preguntes eh, inclús per al debat i per participar després no? en un context d'estat social relativament feble Eh, relativament, en relació doncs, amb els països del Tercemont, no, però en relació amb el context eh, que estem d'Europa, sí. Eh. Estem d'acord amb una societat de rics propietaris i de pobres llogaters, com, a de, com, a, com la d'Alemanya? Eh. Segon, eh. I estem d'acord en que l'única alternativa és compartir, posar multes o expropiar? Això és el que hem de reflexionar, sí, per a forçar. No? Eh, com ha de ser lloguer d'habitatges? Ha, ha de ser com el real d'aquell llei aquest de, de fa 15 dies? Eh, ha de ser com l'any 64? Ha de, la, ha de ser com l'any 94? El decreto Boyer, l'85? La següent pregunta és, hi ha la capacitat real d'augmentar, mantenir i gestionar un nombrós parc de social de lloguer? Em consta que aquí a Barcelona ho heu fet partenaris públics i privats i som en marxa a, a, amb aquest tema, però jo no sé si els altres municipis tenen la capacitat de fer-ho. Quines són les conseqüències impositives, per exemple, no? de mantenir un nombrós, un alt, un alt parc de lloguer social? Eh, Eh, social, eh, de desnonament més, més, més ràpid, no? eh, tots els països nòrdics us he comentat abans que desnonen més ràpid precisament perquè han de justificar davant dels taxpayers que ho fan bé eh? o de distorsió de la, de la competència, no? eh, la, la UE ja va avisar als Països Baixos al 2009 que donar subsidis, per tant convertir en habitatge social eh, a la classe mitjana van contra de les regles de la competència a Europa, per tant on està el tope i l'última pregunta, que és la més provocadora, ja us he dit que vinc de, vin de Tarragona. Eh? Ha de viure necessàriament tothom a Barcelona? Eh? <coughs> és a dir, eh, ja, ja fa molts anys que els que no vivim a Barcelona no ens parlem de Barcelona, no? Eh, tot està aquí. Eh? Eh, Bé, bueno, jo crec que una mica, una, una conseqüència, no? d'haver convertit Barcelona en el que és avui, és una ciutat mundial, de por d'atracció indubtable eh, en molts sentits, bueno, és precisament doncs, aquesta problemàtica d'habitatge. No? Eh, llavors, respecte a la primera, estem parlant de la democratització de la propietat, que us he comentat abans, a través de la propietat compartida i temporal. El lloguer, la clau està en treure a la classe mitjana al lloguer, fins que no generin aquesta demanda no podrem augmentar la taxa de lloguer i, per tant, el mercat de lloguer seguirà sent car, eh, de poca qualitat, etcètera, etc. Mm? I això es, a, a, diguem, es pot fer, hi ha, hi ha països que ho han aconseguit. Eh, els pertaners públics privats en la gestió d'habitatges públics i, eh, respecte a la de Tome a Barcelona, el tema de la cohesió territorial. Moltes gràcies i perdó pel temps. en el programa apareix un altre nom perquè no vam recollir els, els capis però disculpin uh, l'Arnau és membre de, de fet està en l'equip tècnic dit de la fundació La Dinamo que és una fundació que es dedica a l'impuls de l'habitatge cooperatiu en règim d'ús ara ens explicarà què és tot això d'acord? Moltes gràcies està. Moltes gràcies per convidar-nos a explicar. En aquest cas, no, el professor Nassar ha fet una, una mirada bastant àmplia. Nosaltres, en el nostre cas, jo vinc de, de la Dinamo Fundació, treballem específicament en un camp, que és el camp de l'impuls del cooperativisme habitatge en règim d'ús, que és una de les eh, moltes alternatives no, que... Cas, en aquest cas per la qual nosaltres apostem doncs, per eh, avançar no? cap, al, cap al dret a, a l'habitatge eh, en aquesta situació realment crítica no? la que, a la que ens trobem a dia d'avui. Eh, la Dinau Fundació és una entitat bastant jove que neix a, a mitjans de 2016 i neix vinculada a una altra experiència que és la cooperativa d'habitatges la Borda, que és una cooperativa en règim d'ús que es situa al barri de Sants de Barcelona, que va començar a impulsar aquest model i en, el, en la seva voluntat d'impulsar-lo, lògicament, pretenia eh, donar resposta i donar solució habitacional a les sòcies que en formaven part, però tenia, també tenia la vocació d'impulsar un model que fos replicable. No? I d'aquesta vocació de replicabilitat neix aquest instrument, que és la Dinamo Fundació, que bàsicament té aquesta funció, no? eh, utilitzar tots aquests aprenentatges per eh, contribuir a que noves experiències puguin tirar endavant, nous grups de persones eh, puguin iniciar procés de promoció similars i per tant la nostra tasca és aquesta, acompanyar, recolzar, fer transferència d'eines de, i de coneixements eh, perquè nous grups puguin tirar endavant, també acompanyar administracions públiques que tinguin interès en, en impulsar aquest model des de l'administració Després també això que estem fent avui, no? eh, explicar el model, difondre, eh, compartir. I per últim, una de, les, una de les altres línies de treball que tenim des de la Fundació és procurar construir sector, no? en xarxar nos fer pinya amb les altres entitats que a dia d'avui també estan per aquest model, eh, col·laborant i, i treballant plegades. Eh, a la, en, aquests, en aquesta estona d'avui pretenia centrar-me en aquestes quatre qüestions, fer una pinzellada ràpida, als que no n'estiguin al corrent de què és això del cooperativisme d'habitatge en règim d'ús, explicar eh, d'on ve el, aquest moviment recent de social, no? d'impuls, d'impuls aquest model. Eh, no no m'aniré molt enrere, parlo de, del moviment, una mica les entitats que dia d'avui estan impulsant eh, aquesta alternativa. En quin punt està, En quin punt estem de desenvolupament d'aquest model? I per últim doncs, parlarem dels reptes, aquelles qüestions que, que creiem que cal abordar doncs, per aconseguir extendre'l i, i fer-lo més, més ampli. Comencem, doncs. Què és això el cooperativisme d'habitatge en règim d'ús? Nosaltres creiem que, que serveix per explicar-ho separar les, les dues parts, no? d'una banda les cooperatives d'habitatge, d'altra banda, el règim d'ús. Les cooperatives, una forma d'organització no? eh, per promoure, basada en l'autogestió, en, en el, govern de les sòcies, del govern, el, el govern del procés de promoció per part de, de les sòcies, i que té com a objectiu no? eh, la, la provisió d'habitatge en, en les sòcies. Aquesta és l'activitat. És cert que el cooperativisme d'habitatge a l'eststat espanyol, no? doncs hi' ha hagut eh, força als darrers, als darrers, les darreres dècades, eh, si bé aquest s'ha centrat especialment en el procés de promoció, eh, de proveir habitatge en eh, les sòcies que a vegades hi eren i a vegades apareien en el final del procés, s'adjudicava a l'habitatge en propietat. I, i després doncs, la, la cooperativa eh, acabava aquí la seva activitat cooperativitzada. En aquest cas estem parlant, doncs, és model que aposta per unes cooperatives on la massa societària tingui una implicació molt més forta en el procés de, de promoció i en el govern, en la presa de decisions del procés de promoció, però sobretot també en la fase més important, no? que és eh, la fase de convivència, perquè l'objectiu no és promoure, no el promoure és una fase necessària, però l'objectiu és eh proveir habitatge i a través d'aquesta forma de cooperativa i gestionar-lo posteriorment. L'altra part el, el dret d'ús. En aquest cas, eh, parlem d'un règim de tinença que és, en tant que sòcia a la cooperativa, les, eh, les sòcies tenen dret eh, o se'ls tenen dret a rebre en, en dret d'ús privatiu d'un dels habitatges. I aquest és, és indefinit i eh, per adquirir aquest dret d'ús les sòcies normalment la seva, fan una aportació de capital inicial i després fan una, una quota mensual. Eh, per, el, el fet cooperatiu no ho he dit, també permet eh, lògicament, és, és una mica la, la vocació de les cooperatives tradicionals ajustar costos no? en, el, en la mesura en què eh, s'elimina la figura del promotor, la intermediació permet facilitar habitatge assequible a un preu més habitatge a un preu més assequible que el que podria trobar en el mercat eh, i aquest fet també és un fet molt important les cooperatives, les cooperatives tradicionals el que, el que han aconseguit és proveir habitatge assequible en els sòcies inicials, eh, però, posteriorment, molts cops el que ha passat és que les sòcies han pogut disposar d'aquest habitatge i posar-lo al mercat el preu que considerin oportú. En aquest cas, doncs, eh, el fet d'adjudicar-se al règim d'ús implica que les sòcies poden gaudir d'aquest dret d'ús eh, indefinidament, tant temps com vulguin, però en el moment en què vulguin deixar el projecte, senzillament renuncien a aquest dret d'ús, i és la cooperativa la que torna a adjudicar aquest habitatge a les mateixes condicions d'assequibilitat inicials. I per tant diem que es manté l'assequibilitat al llarg del temps i per això diem també que és un model que no entra, que treu habitatge de les dinàmiques del mercat. Passo de, passo de punt. Eh, aquesta imatge senzillament veiem eh, el Pablo Caballero, que és un, és un dels membres de la Federació de cooperatives eh, per ajuda mútua d'Uruguai que també defensen aquest model i que parla sobretot de la propietat col·lectiva no? del fet de que aquesta propietat sempre es mantingui eh, repartida en, en el conjunt de la cooperativa com a garantia de que aquest habitatge no entri mai en les dinàmiques del mercat. D'on venim? Doncs, eh, aquest moviment recent bàsicament eh, s'activa de la de la crisi habitacional que, que tenim a Espanya del 2007, que coincideix també, i sobretot els, els, els següents anys, coincideix també en un moment d'activació social, de major eh, apoderament, de major eh, doncs, voluntat d'implicar-se en la resolució de les necessitats col·lectives i també coincideix amb la, eh, doncs, amb la presència i l'existència d'un moviment cooperatiu, Eh, vinculat a l'economia social i solidària a Catalunya, doncs, que va agafar musculatura i que va agafant eh, força. Per tant, aquest moviment recent neix d'aquest context i de, molt lligat al moviment cooperatiu i de l'economia social de Barcelona i de Catalunya. Les, les, aquest model també veu molt d'altres experiències exitoses en altres països. Eh, S'ha parlat molt del cas de Dinamarca, que és un dels referents, òbviament. També tenim el cas, i ens sembla especialment interessant, el cas d'Uruguai, que és un cas que, si bé el cas de Denmark, ha tingut les seves, les seves, els seus èxits, però a dia d'avui també eh, ha acabat, doncs, fruit dels canvis culturals també que, que ha viscut al país, doncs, ha acabat obrint-se més a les dinàmiques de mercat i ha perdut força el seu contingut social que el feia, que el feia més interessant. En el cas d'Uruguay, parlem d'una política pública eh, cooperativa que ha permès eh, generar habitatge assequible pel conjunt de les classes populars i que, per tant, té un interès eh, social molt, molt potent i ha aconseguit generar un, un parc d'habitatge eh, sota aquest model important. En el, quantitativament parlem de 30.000 habitatges eh, en el cas d'Uruguay. Gràcies. Eh hi ha Dinamarca, parlem d'Uruguai, però hi ha altres casos a Europa que segueixen la mateixa filosofia i per tant tenim molts llocs on podem aprendre per implantar aquest model aquí a casa nostra no? i veure quines coses han funcionat bé, quines coses no han funcionat bé i com podem adaptar-lo a, a la nostra situació. En quin punt està el model a dia d'avui? Eh, eh, doncs parlem de que hi ha aproximadament Eh, uns 15 projectes en curs eh, a tot Catalunya que aproximadament sumen al voltant de 250 habitatges que s'estan desenvolupant, per tant primera conclusió és un model nou eh, un model quantitativament poc rellevant però és molt important eh, aquestes primeres experiències per l'aprenentatge que generen i pel fet d'anar consolidant eh, doncs, passant de la teoria a la pràctica no? que diem és importantíssim un model que s'ha teoritzat durant uns quants anys que, que l'aterrem, que veiem com s'aplica, com funciona i ja, estan, ja està donant resposta, eh, si més no, a unes quantes llars que estan apostant per a per aquesta alternativa. Eh, moltes d'aquestes alternatives s'han pogut desenvolupar eh, vinculades a la cessió sol públic. Els primers casos eh, d'aquest moviment recent que donat a la ciutat de Barcelona, dos projectes, el cas de la cooperativa Sostre Cívic al carrer Princesa, cinc habitatges, i el cas que esmentava de la cooperativa La Borda, que són 28 habitatges, eh, que van ser les primeres que van rebre sol eh, públic. I posteriorment el nou govern de la ciutat ha fet una publicització de sol públic que ha donat lloc a cinc projectes més que estan en fase de desenvolupament. Eh, hi ha altres projectes també s'estan desenvolupant en col·laboració pública. A dia d'avui hi ha una nova convocatòria a Manresa, a Sant Antoni de Calonja també estan apareixent coses, hi en altres iniciatives eh, activant-se, i també hi ha algunes alternatives que estan sorgint en sol privat. A Cardedeu, una, una compra col·lectiva d'un sol, i per exemple, en el nostre cas, des de la Dinamo, hem iniciat dues, dos projectes, Eh, un primer projecte, una finca de, que té la propietat de la Dinamo que plem mobilitzada a través d'una convocatòria oberta eh, doncs això, perquè s'hi poguéssim presentar grups i ja hi, hi ha un grup adjudicatari eh, que és la cooperativa La Diversa són 10 habitatges que estan també en procés de constitució i en procés de consolidació del, del, seu, del seu projecte en aquest cas de La Diversa Eh, un dels aspectes claus era que es tractava d'una finca eh, ja rehabilitada a punt per entrar i viure i, per tant, ha permès que se reduïssin molt els costos de promoció i, per tant, el projecte es podés de, destinar a llars que no superessin un determinat nivell d'ingressos i eh, que, d'altra manera, doncs, eh, segurament no haguéssim pogut accedir eh, altres al mercat lliure, lògicament haguéssim tingut dificultats i, per tant, es prioritza destinar aquest recurs a amb, amb menors ingressos. Eh, per, per donar un, un, una idea, a dia d'avui els projectes eh, estan, estan demanant una entrada inicial entre els 20 i els 30.000 euros i les quotes estan sortint entre els 500 i 800 euros en funció de, de diferents coses. En el cas de diverses, doncs, estan sortint unes entrades eh, inferiors als 5.000 euros i unes entrades inferiors als 500 euros. I estem també a dia d'avui iniciant una, una, segona alterna, una segona proposta en, en el barri de Roquetes, on també hem adquirit un solar i estem en, la, en procés de, de fer una segona convocatòria en la mateixa, en la mateixa línia. Eh, això a nivell de projectes, que són el nucli central no?, de, de tota aquesta proposta, però després també eh, cal destacar la participació pública en tot això. Hem dit a Barcelona s'hi ha implicat i ha estat l'Ajuntament que ha apostat més fermament per activar una línia en aquest, en aquest sentit. Eh, però cal destacar que molts municipis també s'han interessat pel model i han, i han vist l'oportunitat de generar habitatge assequible a través d'aquesta alternativa, si bé també hem de dir que no, no han, molts pocs han acabat eh, materialitzant alguna cosa per problemes tècnics, segurament per, per doncs, discussions polítiques... És una, és una feina que ens en portem que ja la mantarem després en l'apartat de reptes. I també destacar per últim eh, que el sector que és molt nou i que és molt jove i que és lògicament eh, doncs petit ens comencem a articular i el, i el darrer mes d'octubre a la Fira d'Economia Social i Solidària doncs ja es va presentar la sectorial d'habitatge cooperatiu i transformador que senzillament vol ser un espai de trobar tots aquests projectes des d'on poder Eh, en, en, en l'impuls d'aquesta aquest, alternativa. Eh, i, es, I es constitueix en el marc de la xarxa d'economia eh, solidària de Catalunya. Aquí veiem una mica el mapa de les diferents iniciatives. Aquí algunes imatges del projecte de la cooperativa La Borda, on ja hi estan vivint. Destacar també no, que aquest procés d'autopromoció doncs, lògicament obre la porta a que es puguin... Eh, plantejar models alternatius de convivència, com és en aquest cas doncs que hi ha una aposta pels espais comuns etc, a la vegada que també ser innovador en l'àmbit de la sostenibilitat, en l'àmbit de, de les estratègies de, de baix impacte ambiental en aquest cas doncs la, la cooperativa a la borda també fa una, for, una aposta molt, molt ferma per això i el cert és que és un edifici que, que fa una, ha fet una aposta molt forta i que està donant molt bons resultats en aquest sentit i eh, per últim, el més important, no? el que creiem que tenim per davant, el que podem fer eh, properament. Em semblava que hi havia dos reptes principals. En primer lloc, com dèiem, la consolidació d'experiències, eh, aterrar aquestes propostes, eh, treure, es treuen aprenentatges i anar construint xarxa, construint xarxa de projectes i de cooperatives. En segon lloc, eh, un element que hem anat veient i que ens hem... I que, Veiem una importància i creiem que és, que és inevitable abordar-ho, que és la necessària articulació pública cooperativa en l'impuls d'aquest model. Eh, dèiem que ens referenciàvem no? i que ens emmirallàvem en els casos d'Anesos i en els casos d'Uruguai, eh, en dos casos tenen en comú que han sigut capaços de generar un parc assequible important d'aquestes característiques i que a la vegada hi existia unes polítiques públiques molt potents. Existia una política d'habitatge eh, associada a aquesta, o a aquesta articulació pública cooperativa que feia possible que n'esquessin molts projectes, que fossin assequibles i que fossin inclusius. Eh, I prèviament en aquesta, en aquesta existència de polítiques públiques hi havia una altra cosa que és un marc legal en dos casos que delimitava molt bé de què parlem quan parlem de cooperatives d'habitatge en cada cas i que delimitava molt bé quin era l'interès públic d'aquests projectes. I en base a que existia aquest interès públic es podien implementar polítiques públiques potents per tirar-ho endavant. Eh, per tant, eh, creiem que ens, ens marquen molt bé eh, un possible camí, una, una possible línia de treball, i en aquest cas, des doncs a la Dinamo, al proper curs tenim aquests deures de, de treballar intensament per contribuir eh, a articular... Eh, contribuir a articular aquestes, aquestes polítiques d'habitatge públic o cooperatives per aconseguir sobretot que aquest model que s'extengui i creixi sigui inclusiu, assequible i per tant eh, que inclogui el major àmbit de rendes i especialment les rendes eh, mitjanes baixes i de diferents perfils també eh, culturals que creiem que, que és necessari que... I que el, el cas Uruguai, sobretot ens mostra aquesta capacitat de, de que aquest model esdevingui inclusiu pel conjunt de les classes populars. Moltes gràcies. Gràcies, moltes gràcies. Ara la darrera ponent, la senyora Genet Sants, tenenta d'alcaldessa, no? Diem tota mà. De l'Ajuntament de Barcelona endavant. Bé, moltes gràcies. Jo, en primer lloc, agraï moltíssim a l'Associació Catalana de Sociologia doncs, l'oportunitat de poder estar avui en aquesta taula amb el Sergio, amb l'Arnau, compartint no? una mica de doncs, reflexions, dades i, sobretot, jo crec que propostes innovadores de solucions, no? perquè crec que tots tres compartim la necessitat de, de pensar no? i de buscar eh, totes aquelles solucions que ens permetin donar resposta a una qüestió que és fonamental, que és que l'habitatge és un dret i que hem d'aconseguir que la gent hi tingui accés, no? d'una forma equitativa, accessible, assequible, no? i que no sigui un problema, com és per molts barcelonins i barcelonines, i no només, per molta altra gent que viu també en el territori. I, per tant, com contribuïm des de la ciutat, a de, no? perquè Barcelona és evident que no és el més no el maric del món, Això nosaltres estem desenvolupant molt la política de solidaritat no? amb tot el que són la resta de municipis i de buscar reequilibris territorials i territorial fora del que és el nucli no? central de, de la ciutat metropolitana, perquè ens agrada molt aquest concepte, però és evident que som tractor i que moltes de les coses que passen a Barcelona després es multipliquen a la resta del territori i faciliten no? que aquestes mesures s'acabin convertint en legislació i en pauta i en comportament a, a arreu. Per tant, també juguem no? i ens agrada jugar a ser aquest motor de canvi de transformació, com dèiem, amb les polítiques ara l'Arnau ho explicava molt bé, amb tot el tema del cooperativisme vinculat a l'habitatge, hem estat, hem fet una aposta molt clara i això ha generat que molts altres ajuntaments més petits, amb menys recursos amb menys assessorament legal, doncs també s'hagin atrevit si Barcelona ho fa, també ho podem fer nosaltres no? per tant com exportem aquests models d'èxit. Jo volia començar també, ah, responent a una pregunta que que els hem de llançat provocadora, de tothom ha de viure a la ciutat de Barcelona. Jo crec que és evident, no, no tothom ha de viure a la ciutat de Barcelona, però que sigui per a l'acció, no per obligació. I aquest és el punt on estem en l'actualitat, no? nosaltres quan arribem al govern, eh, evidentment som un govern i una força política, no, Barcelona en Comú que, que portàvem com a bandera a eh, fer tot el que estigués a les nostres mans per garantir el dret a l'habitatge per moltes raons, no? però sobretot per aquest convenciment de que l'habitatge és un dret i no una mercaderia i per tant eh, que havíem de, de, de posar elements des d'una ciutat com Barcelona que hm, determinés, que, la, que limités que controlés el que estava passant a l'habitatge a tot el país i demostrar que des del municipalisme també es podia fer una política diferent en relació a l'habitatge sabíem que no era fàcil Sabíem que no era immediat i sabíem que no hi havia una solució única que ho fes possible i que havíem de tocar molts pals i que havíem d'implicar moltíssima gent, no? I això és el que humilment hem intentat fer durant no? pràcticament tota aquesta legislatura que estem fent i que crec que generen un nou camí de treball que mai una administració pública municipal havia desenvolupat al nostre territori i que difícilment tindrà marxa enrere, no? I, tant, jo crec que aquest és un element d'objectiu de consolidació d'aquestes polítiques. Però, mira, jo crec que hi ha algunes dades que són, eh, no, són d'aquelles que et fan eh, justificar precisament tota aquesta feinada i tot aquest treball que estem desenvolupant i que hem de seguir desenvolupant, que és el fet que no, Barcelona té un parc públic d'habitatge no petit, escàs, mínim. Tenim 1,5% de tot el parc d'habitatge de la ciutat com públic. I això és una alarma que qualsevol administració li ha de fer replantejar totes les seves polítiques i ha de fer pensar com trobem un equilibri. Per què? Perquè és evident que els casos a nivell europeu que s'han explicat, diferents entre ells, eh, doncs ens diuen moltes coses. Però hi ha una cosa molt important. Cap d'ells, cap d'aquests casos, té un part d'habitatge públic com el nostre. Tots estan per sobre del 15%. Nosaltres estem incomplint el que diu la llei del dret a l'habitatge a de Catalunya del 2007 que determina que hi ha d'haver un 15% mínim no, a les nostres ciutats d'habitatge públic. I estem en aquest 1,5. Però si ens comparem amb les grans capitals europees, perquè ho som, no, el que veiem és que, bueno, és que la distància és abismal. i en algunes que estan al voltant del 30, altres del 40, altres fins i tot del 50. Quin és l'objectiu horitzó que ens hem plantejat? A nosaltres ens agradaria, en poc temps, i per això hem desenvolupat eines molt potents com el Pla del de, Dret a l'Habitatge de Barcelona 2016-2025, no? aquests nou anys amb una inversió molt potent, després m'hi referiré breument, que fixa una mica aquest objectiu eh, no multidisciplinar, de dir, necessitem un parc que sigui molt plural, un terç d'habitatge públic, un terç d'habitatge privat per sota de mercat i un terç d'habitatge de mercat lliure. I per tant que tinguem un equilibri entre les diferents propostes perquè evidentment quan hi ha desequilibris passen coses com les que explicava al Sergi per tant hem de corregir aquestes situacions. També una de les qüestions que, que hem comprovat no? que tenim un mercat precisament immobiliari altament desregulat. D'una banda amb llogaters desprotegits no? que es veuen forçats a marxar de casa seva que no tenen drets garantits i que per tant hem estat fent un acompanyament molt concret no només en casos d'execucions i també de lloguers, i després a casos d'assetjament immobiliari directe, que això ho hem vist en districtes centrals, no?, com Ciutat Vella, o l'Eixample, en barris particulars com el Raval, eh, o com, per exemple, Sant Antoni. I, per tant, aquí molta focalització específica de, de com lluita contra aquestes pràctiques immobiliàries que, evidentment, eh, s'han doncs, d'acabar a la nostra ciutat. I després, una normativa vinculada a incentivar l'especulació no? des de les SOCIMIS, no? que tributen a uns percentatges molt menors que els que tributen no? la majoria dels mortals, i després també altres mesures com les Golden Visa, no? que permeten que qualsevol pugui aconseguir una, no? una, un carnet de residència eh, si fa una inversió en el mercat immobiliari immobiliari d'un valor determinat. Per tant, qüestions que situen a Barcelona en el centre, precisament, de moltes d'aquestes operacions, no? i de grans de grans fons d'inversió que veuen en la, ciutat, en la ciutat construïda, perquè a més a més no ens hem d'oblidar que la ciutat de Barcelona es troba eh, no, en, en el seu límit, diguéssim, de creixement. Som una ciutat que tenim dos rius que ens limiten molt geogràficament, un mar i una muntanya, i per tant, el que és pròpiament el municipi, i terme municipal de Barcelona és el que és, per tant, tenim molt poques oportunitats, alguns espais de transformació però molts d'ells en la perifèria. Per tant, en el centre de la ciutat és on està el taulell de joc de molts d'aquests fons d'inversió que utilitzen els nostres habitatges com vehicles d'especulació perquè molts d'ells no els utilitzen per res més que per especular no? Si no els, ni els omplen directament i per tant doncs, eh, estem en el centre no? d'aquestes polítiques a nivell internacional per tant la primera conclusió seria necessitem urgentment un parc d'habitatge protegit no? un parc d'habitatge protegit per donar resposta assequible per donar resposta a aquestes necessitats Tenint en compte, a més a més, una altra dada que a mi em sembla molt rellevant, que és com ha variat el preu del lloguer i el preu del sòl a la ciutat de Barcelona. Aproximadament el preu del lloguer en els darrers 3-4 anys ha incrementat un 40%, però si ens fixem en el sol estem parlant d'un 60%. Però també quan veiem quina és la inversió que fem les famílies a la ciutat de Barcelona i a l'àrea metropolitana. Estem destinant aproximadament per sobre del 40% dels nostres ingressos mensuals a pagar l'habitatge. I això no és normal. Ni és normal que en 3 anys pugi el preu del lloguer el que ha pujat, ni és normal que el sol valgui el que costa, no? ni és normal que estiguem destinant aproximadament el 40% dels nostres ingressos només a tenir un lloc on viure. No és normal. I no hem de normalitzar aquesta situació i, per tant, com deia, això ho hem de treballar específicament amb una... No? Amb, una amb, amb, molts, amb molts instruments múltiples. Quines són les capacitats urbanístiques que té la ciutat? Jo des de la responsabilitat d'urbanisme, l'objectiu conjuntament amb Habitatge, avui també ens acompanya el gerent d'Habitatge, Javier Boron, aquí estem treballant colze a colze no? les dues àrees per aconseguir fer aquestes actuacions, veiem que les, que deia, no? que les oportunitats d'habitatge a la ciutat de Barcelona en sol no? no consolidat, en sol que encara no ha estat construït, són poques i estan situades en la perifèria no? majoritàriament. Tenim no, l'àmbit de Sagrera, una part del 22 Arroba i, sobretot, també l'àmbit de la Marina, no? com, com els tres nuclis de transformació urbana que podrien acollir noves uh, transformacions. Per tant, aquestes s'han de fer no? i estan allà i estem treballant i per desenvolupar-les, però no ens podíem quedar aquí. La política pública d'habitatge i d'aconseguir aquest habitatge públic o de defensar l'habitatge i l'ús de l'habitatge com l'ús principal de la ciutat de forma assequible, no es podia quedar aquí. Per tant, el que hem fet en els darrers anys ha estat desenvolupar, accelerir totes les competències municipals per defensar aquest dret i per aconseguir doncs, posar en al centre aquest dret de, de tota la política que es desenvolupa i que desenvolupem, no? En aquests tres nuclis, de nhi la capacitat que tenim, eh? estem parlant d'aproximadament uns 20.000 habitatges en conjunt, públics i privats, que es poden desenvolupar, que majoritàriament aquí sí que s'han fet reserves d'habitatge protegit, però que no ens podíem quedar aquí, com us deia. No? Per això hem tirat endavant moltíssimes altres actuacions molt innovadores actuacions innovadores de la mà de la societat civil moltes d'elles, en el cas de les cooperatives les no ho ha explicat molt bé, dos ja que estan en funcionament, moltes altres que estan en marxa eh, i que estan molt repartides per al territori, però hi havia sobretot una taca de la ciutat que havíem de pensar com hi entraven que era la ciutat construïda, la ciutat feta Eixample, Ciutat Vella, Gràcia, no? Sants tots aquests barris que estan patint precisament aquesta situació del mercat però que no tenim sol, per poder fer habitatge i, no d'alguna forma, si tu poses habitatge públic, directe, eh, jugues a reequilibrar els preus de mercat però com no tenim la possibilitat amb el preu, hem hagut de buscar altres mesures i us ho explicaré telegràficament perquè podria estar moltíssima estona explicant-vos moltes de les actuacions que hem desenvolupat o que estem treballant però crec que hi ha un marc que és el Pla pel Dret a l'Habitatge que les inclou a totes estem parlant d'aproximadament 1.600 milions d'euros d'inversió pràcticament en solitari penseu que per cada 100 euros que l'Ajuntament de Barcelona eh, doncs posa en matèria d'habitatge la resta d'administracions a la ciutat de Barcelona, que són competents, perquè la competència en habitatge encara no és municipal, tant de bo fos, però també els recursos, eh, estan destinant tant al govern de la Generalitat com al govern de l'Estat aproximadament uns 24 euros. Per cada 100 euros que posem nosaltres, els altres ens posen 24. Per tant, aquests 1.600 milions d'euros són pràcticament en solitari des de la ciutat. Que ens permetran situar-nos amb un horitzó al 2025 d'aproximadament 18.500 habitatges públics a Barcelona, que, clar, activar-los, no, com us deia, doncs és tot un procés. En aquests tres anys hem aconseguit activar 72 solars de la ciutat, que vol dir, penseu que tot el procés és de, de planejament urbanístic, de gestió urbanística no, i de desenvolupament, que, té, que, que, que dona lloc a uns 4.600, us estic donant moltes dades, eh, però després, si voleu, podem matitzar. Eh, però que són aproximadament aquests 4.600 habitatges públics que avui estan en marxa a la nostra ciutat. No? Això ens permet situar-nos aproximadament en 6 anys amb un 50% del públic del parc públic de lloguer no? a la ciutat perquè el que sí que hem decidit és que la política pública majoritàriament ha d'anar lloguer. I per tant, com ens hem de reequilibrar i hem de reajustar aquestes dades sobretot el que apostem abans penseu que la ciutat feia de tota la promoció que feia, destinava un 80% a compra no? i després feia o siga venda i després feia un 20% a lloguer. Nosaltres hem invertit aquests percentatges perquè considerem que ara important és això. A més a més de demanar una cosa que urbanísticament és molt important. Encara que sigui compra o de lloguer, que la protecció, la qualificació d'habitatge protegit no caduqui mai pensem en promocions com la Vila Olímpica que es van fer en el seu moment no? com a desenvolupament de la ciutat eh, quan els Jocs Olímpics i la situació ha estat bueno, per mi absolutament increïble no? allò es va fer amb diners públics i ara allò està en mans de petits propietaris que es van comprar i legítimament se les han quedat però la, el públic ha perdut no? tot una, un desenvolupament que havia estat finançat com deia amb fons públics algunes actuacions centrals abans de sortir el tema dels desnonaments, i jo crec que, a més a més, la meva condició doble no, de, de responsable d'Urbanisme, però també de regidora de Nou Barris, no puc deixar de mencionar no, la problemàtica que encara patim eh, doncs en aquesta ciutat. Penseu que hi ha barris de la ciutat que encara, de forma setmanal, pateixen al voltant dels 20 desnonaments, no? que des de, de l'administració hem donat resposta com mai, hem creat una unitat concreta contra l'exclusió residencial que permet aturar molts d'aquests desonaments i consolidar-los amb lloguers socials, fent que les famílies puguin pagar no? allò que, que poden pagar realment i que, per tant, estem parlant de barris com Ciutat Meridiana, nova, comporta Nova, com Porta, però també Ciutat Vella i Sants, que serien els més... Que, no, els, els que tenen més problemes de, de desnonament i això ens ha permès disminuir el nombre de desnonaments però sobretot donar solucions reals a aquestes situacions i aconseguir atendre a la ciutadania. Abans la gent no sabia on anar no? i moltes vegades sí, eh, menys, menys sort hem tingut no, de l'associacionisme veïnal que ha fet eh, de... de, no, de, de d'ajuda no? mútua de, de treball conjunt per aturar moltes d'aquestes situacions però era evident que l'administració havia de posar recursos i havia de posar espais de referència per a aquestes famílies i això ho hem fet, les oficines avui de l'habitatge a la ciutat són un espai on buscar solucions i on trobar aliances per evitar que la gent es quedi sense casa i per tant això és un element central. Una altra de les qüestions som una ciutat turística no? o una ciutat amb turisme m'agrada més dir-ho així eh, i per tant crec que està bé que siguem això i que potenciem això, però no només podem ser això. I quan això implica que molts dels nostres habitatges estiguin destinats a altres coses, tenim un problema, perquè tenim unes necessitats molt, molt importants. Per això vam fer un pla especial al principi del mandat, el PEUAT, el pla especial d'allotjaments turístics, precisament per defensar aquest habitatge, per evitar que mai més un habitatge es pugui convertir en un pis turístic o en un hotel, un edifici sencer, i a més a més per defensar l'habitatge respecte a l'activitat il·legal. Hem prohibit els, els, tots els habitatges turístics que no tenien llicència, eren illegs, però els hem, hem nats doncs, a tancar i aquí hem fet una ofensiva també molt important a, a, a, amb, amb, amb les plataformes principalment que no les que comercialitzaven o les que feien veure a la gent que era molt fàcil eh, fer un pis turístic que era legal i que era molt senzill i que a més a més guanyaves molts diners no? i per tant jo crec que hem fet una feinada molt important en aquests barris específics del centre per aconseguir donar-li la volta a una situació que, que, bueno, que era molt desequilibrada i que situava precisament que molts eh, veïns no poguessin descansar o que molts veïns no poguessin viure a la nostra ciutat. Una altra de les qüestions importants està tot el, el projecte de, del cohabitatge, com s'explicava, i jo crec que ja ho ha explicat molt bé l'arcnau i per tant no, no m'hi no estendré. I un altre dels elements centrals ha estat eh, buscar mecanismes de construcció àgil de l'habitatge. Aproximadament qualsevol promoció d'habitatge, sense contar el planejament, estem parlant de... 4 anys, no?, pràcticament de desenvolupament i això fa que la resposta sigui molt, molt no? a mig, llarg termini I dius, no, sí, tenim moltes promocions, estem treballant molt, però no ho veiem, no? No ho podem tocar perquè això, doncs, té el seu temps i què hem buscat? També la facilitat de trobar, per exemple doncs, un tipus de construcció que són els a prop, que és un model d'allotjament temporal però amb totes les certificacions i amb tota la dignitat no, que ha de tenir un habitatge per tal de poder aconseguir amb rotacions i, no, i amb mobilitat un habitatge que doni resposta no només a l'emergència també a les persones que per condicions materials, ja siguin col·lectius joves o col·lectius de gent gran necessiten o de persones amb diversitat funcional o discapacitat que necessiten un habitatge que s'adapti a la seva situació actual no? les famílies canvien hi ha moltes persones que viuen sols a la nostra ciutat aquest tipus d'habitatge ens poden donar a cobertura a unes necessitats puntuals i temporals. Per tant, aquest estat també un dels elements centrals. I per acabar, deixeu-me que us explico una de les mesures que crec que ha estat també més transformadora i innovadora, tot i que també ens hem basat en el que han fet altres ciutats, com París o Berlín, no? hem treballat amb normatives internacionals, que ha estat la de corresponsabilitzar el sector privat de la ciutat de la necessitat d'aconseguir aquest parc d'habitatge assequible. No només ho hem de fer des de lo públic, és el que deia abans, no? necessitem pluralitat d'instruments i d'actors, societat civil, administracions públiques, però també empreses i promotors privats. I per això hem tirat endavant una proposta, una modificació de planejament que permet destinar el 30% de totes les noves actuacions que, fas, que es facin en la ciutat construïda, per tant, en el centre de la, ci de la ciutat. Estem parlant de, de, de, de l'Eixample, de Gràcia, de Ciutat Vella, de Sants, dels barris ja consolidats i fets, on es fan moltes vegades doncs, projectes de rehabilitació integral o es fan noves construccions perquè estan de roc a l'edifici. Doncs, cada vegada que es demani una llicència d'aquest tipus, per fi, des del desembre, perquè ha sigut una batalla llarga, totes aquestes llicències hauran de complir amb aquest destí del 30%. Això vol dir eh, que, aproximadament tenint en compte els números que, que tenim a la ciutat, de les llicències anuals estaríem al voltant dels 350 eh, habitatges nous de preu assequible no? que vol dir preu de, que podríem accedir doncs, a la majoria de les persones i que el 75% de la població tindria accés a aquests habitatges i a més estarien distribuïts territorialment a les zones que més falta ens, fa. ens hem atrevit amb el 30% eh, potser seguim treballant i anem una mica més enllà no? però creiem que era un primer pas per poder aconseguir aquesta corresponsabilització del sector privat. No? Hi han hagut moltes resistències. Dir-vos que, a diferència d'altres ciutats eh, on hem trobat, no? que, que ens explicaven, no per exemple, a París, ens deia no pues aquí, doncs, amb el sector privat, ens hem posat a treballar i la veritat és que ha donat molts bons resultats. Doncs aquí, jo crec que, finalment, el sector ho ha entès, però, bueno, ens està costant i és un dels temes que jo crec que és central. Corresponsabilitzar-nos tot. Tots. No, no val dir que la responsabilitats és d'un o d'altres, necessitem tots aquests instruments conjunts per poder-ho poder tirar endavant. I vinculat a això, jo crec que una altra de les qüestions és la batalla que estem fent pel control dels lloguers, no?, nosaltres des de la ciutat hem reivindicat tant el govern de la Generalitat com el govern central que volem poder limitar els lloguers de la ciutat, que volem poder-ho gestionar directament i controlar-ho directament des de la ciutat, si no s'atreveixen a fer-ho ells, no? perquè sabem que els preus de lloguer actualment, la bombolla de preus de lloguer i no lloguer eh, però que estem patint a la ciutat és insostenible, és insostenible i per tant abans que es torni a reproduir la mateixa història que vam viure fa 10 anys doncs volem posar-hi fred i volem poder posar control. Sense posar en risc la viabilitat econòmica, com amb la mesura del 30%, totes les actuacions que estem desenvolupant tenen informes econòmics que avalen que encara hi ha molt marge de maniobra, de reducció d'aquests beneficis, sense reduir el benefici global. No? Per tant, hi ha molt marge. I hem d'aconseguir eh, guanyar, evidentment, que tothom guanyi, però, però amb uns límits i amb uns controls. No? I una mica en aquest sentit és amb el que estem treballant i esperem no, que en els propers mesos, amb els canvis de govern i amb les legislacions diferents, puguem aconseguir aquestes mesures que ens permetin desenvolupar més instruments. Perquè, mireu, nosaltres som la primera administració que està a peu de carrer. Jo no m'escapo dels veïns i veïnes, ni vull escapar-me, eh, per suposar. però som la primera trinxera. Quan algú té un problema, va a l'Ajuntament. Quan hi ha alguna problemàtica ens ve a nosaltres. La resta d'administracions bueno, eh, ho tenen més fàcil en aquest sentit no? De, no, de no haver de posar-se... Jo cada dos mesos tinc una audiència pública, tinc un Consell de Barri, tinc una trobada que per tant m'obliga a donar resposta i per tant necessitem que les ciutats tinguem més competències i més recursos per poder donar les respostes que es, mereix, eh, que es mereixen els veïns i veïnes per tant aquests serien els reptes de futur aconseguir defensar millor el, el municipalisme però sobretot que nova inicia, no, aquesta, aquest inici de noves mesures innovadores, transformadores múltiples no es finalitzin no? que siguin, com deia, que no tinguin marxa enrere no tinguin volta enrere i que seguim treballant conjuntament per poder fer efectiu aquest dret a l'habitatge que no és altra cosa que el dret a viure a Barcelona. Gràcies. a les preguntes. Res, només una petita reflexió. Eh, els he de felicitar, no pel temps, eh? Tot i que s'han quadrat tots, perquè tots han fet 20 minuts. Però eh, eh, igualment sí que els he de felicitar pel contingut, perquè crec que realment eh, dades, necessitats i solucions s'han posat molt clarament sobre la taula. Però malgrat això, jo que, que també vinc de l'àmbit acadèmic i de, i de la docència, i, i sóc com una mica així eh, eh, de posar els punts sobre les is, jo ara els demanaria, molt breument, i ara sí que ha de ser molt breument, eh, només una resposta, quin és el problema més important, quin és el repte més important, a parer de cada un de vostès. Endavant, Sergio. Bé, bueno, això és més difícil de, de contestar, això, eh? Però, bueno, el, el, a veure, jo crec que el, el repte més important, jo crec que és un uh, terme que ha sortit a l'estat, in, eh, intervencions, és el tema de la diversificació en accés a l'habitatge. És a dir, hi ha d'haver tipus de detinença i maneres d'accedir a l'habitatge per a tothom. És a dir, hi ha, hi ha una frase en anglès que es diu one size does not fit all, no? Una sola solució no va per tothom, no? I per tant, jo crec que això podria ser una causa important. Molt bé. I el problema que ens trobarem d'aquí, quin tipus de problema ens pot esclatar la cara i que no hagi imprevist? A curt termini. Eh... Clar, tio, que vostès diran si no l'hem previst, però per això són experts. L'enteneu estem aquí per aprofitar-nos de la situació? Jo, Endavant. Jo, jo crec, sincerament, que és molt difícil abordar la problemàtica de l'habitatge només amb polítiques d'habitatge. És a dir, si no, si no donem oportunitats a d'altres ciutats perquè es desenvolupin, és molt difícil descongestionar els grans problemes d'habitatge. Els problemes d'habitatge que hi ha a Terol, a Conca, respectes també, a Lleida, a, a Ciutat Real, són nosaltres, diferents que els de Barcelona. Sí? Eh, hi ha un investigador que es diu Richard Florida, no?, que fa uns anys va escriure un llibre i va dient les ciutats han de ser molt atractives. I ara ha fet un llibre, l'any passat diu, no tant. Ah, eh, no tant, eh? Ens hem passat. Ah, sí. eh, no tant, eh, no tant. Però, clar, la producció que dóna també és de TVO, que és, eh, hem de densificar més. És a dir, encabim més gent dins de la ciutat. Bueno, vamos a ver. I pujar. Bueno, ja, que ho he fet, posant grues al damunt, no? Però, és a dir... Eh, és a dir, és a dir eh, jo crec que el problema està... i Llavors, clar, aquí necessites doncs, uns polítics d'altes mires, no? és a dir, que vegin més allà de 4 anys i, bueno, 2025 o 2035 o 2045, que diguin, escolta, anem a donar oportunitats a altres territoris, no? I llavors, eh, laborals, no? Molt bé. Janet, endavant. Jo comparteixo molt eh, el que deia el Sergio perquè crec que precisament la corresponsabilitat entre tots els actors és el més complexe. Venim d'una lògica en la que compatíem i no cooperàvem i per tant trobar les sinergies, nosaltres estem impulsant un operador a nivell metropolità d'habitatge públic-privat amb aquest objectiu, no? i a més a més en l'àmbit metropolità, que seria l'altre element central. No? És a dir, a la partida no només es juga a Barcelona, perquè té unes limitacions X, sinó que es juga en tot l'àmbit metropolità. Estem parlant dels 3 milions i mig de població. Per tant, com busquem aquestes col·laboracions, com eh, treballem amb aquesta solidaritat i busquem noves centralitats també metropolitanes i urbanes que permetin que això tingui cabut en el territori. No? Jo crec que aquestes són les centralitats ara mateix, i a més a més com sectors responsables perquè ara amb el que deia el Sergio sobre, sobre el tema de, del Richard Florida no, i de l'atracció de les pròpies ciutats jo abans ho, ho exemplificava no, amb aquests fons d'inversió que tenen a la ciutat i que especulen, Clar, tenim un gran problema aquesta paraula que s'ha posat de moda no, perquè lamentablement no, la gentrificació no, que també dona per, per molt debat però que bé expressar aquesta expulsió no, de de rendes, no? de població amb diferents rendes per altres pautes no? això ens afecta el comerç de proximitat ens afecta l'habitatge, ens afecta el model de ciutat nosaltres sempre ens hem enorgullit no? els barcelonins i barcelonines de viure en una ciutat compacta, diversa amb diferents usos, això és el que està en risc no? i per tant trobar l'equilibri i aconseguir que el sector privat també és responsable d'aquest model perquè n'hi ha, i n'hi ha molt doncs aconsegueixi posar fred, precisament, aquestes pautes especulatives. No, L'objectiu de la normativa, d'una legislació flexible, però d'àmbit municipal, és central per poder tenir instruments. Si no, ara mateix, amb la normativa europea a la mà, amb la normativa catalana i espanyola a la mà, l'únic que podem fer és, urbanísticament, suspensions de llicències i proteccions urbanístiques. I això, Déu-n'hi-do que és, eh? perquè menys mal que tenim això, perquè si no tinguéssim això ja la situació seria molt diversa i molt pitjor, però hem d'anar molt més enllà, hem de tenir molta més capacitat des de les ciutats a llarg termini, pensant, la política urbanística no es fa en dos anys, es fa a 15-20 anys, planificant bé la ciutat, equilibrada, diversa... I per tant, eh, buscant aquests equilibris amb una normativa que ens doni suport, que ens permeti fer-ho, no? Jo tinc la sensació que cada vegada que els hi proposo els tècnics fer alguna cosa, és en plan però Podemos ja es posen tensos, no? I comencem a demanar informes jurídics, però que estàs tot el dia accelerint al màxim les teves competències, que està molt bé, però home, aniríem tots més tranquils si tinguéssim una legislació sí, un marc fos exacta, no? més segura. Arrau, endavant. Jo potser em vaig una mica, eh? però... Ah, crec que potser el problema de fons, que, o potser que està en el fons de, de tot plegat, és aquesta, aquesta relació de forces o aquesta disputa no? entre la concepció de l'habitatge eh, com una mercaderia subjecte a les dinàmiques de mercat o la concepció de l'habitatge com un bé d'ús que no ha d'estar subjecte a aquestes dinàmiques. No? I segurament hi ha aquesta guerra que es guanya àmpliament i, no? i de sobres la concepció de l'habitatge com a mercaderia, però que jo crec que per sort doncs, cada cop sorgeix més... Aquí, sens dubte, hi ha una, hi ha una batalla cultural, no? lliurança, i jo crec que per sort doncs, eh, cada vegada eh, existeixen més discursos, més argumentari, i mm. més, eh, jo crec que col·lectivament cada cop s'entén més no? que hem de considerar l'habitatge com un fetús de primera necessitat i com un servei bàsic com és l'educació, com és la sanitat, que lògicament no han d'estar subjectes a les dinàmiques del mercat, no? I per tant, jo crec que hi ha aquesta batalla cultural sobre la tabla. Que... Molt bé, moltes gràcies. Endavant, els toca a vostès. Qui vol fer una pregunta? Un comentari? Un agraïment, una dissensió? No sé, vostès mateixos? Un agraïment, no crec. Aquí una persona i allà una altra persona. Gràcies. Eh, no, no, directament ah. i després, sí. Pues sí, no, precisament el tema del 30% eh és complexo, no? I ha sido una de las batallas jurídicas y legales porque estaba incorporado en la ley de, por el derecho a la vivienda, pero no se había desarrollado nunca, como otros que, por ejemplo, no le he comentado, pero por ejemplo también había la posibilidad de generar en la ley d'urbanisme nos dava la, la oportunitat de generar un registro de solares público desde el año 2002 que obligara a los promotores que a los promotores de, de la ciudad a desarrollar su vivienda ¿no? y ahí con las reservas que hubieran planificadas urbanísticamente. Y si hacía más de X tiempo o dos años que no lo hacían, la Administración po podía expropiar esos solares. Esto no se había hecho en la vida y también lo hemos impulsado. Y en paralelo o sea, hemos hecho las tres cosas juntas. no 30%, registro de solares y tanteo y retracto. Porque el tanteo y retracto es otro mecanismo que nos permite expropiar, no quedarnos eh, parte de, de ¿no? por interés, se tiene que justificar, se tiene que motivar legalmente. Entonces, el, el 30% es un destino que está calificado de vivienda protegida ¿no? y que, por tanto, lo que te permite es poner el tope de, de, de, o sea, en los nivel, los niveles económicos que fija la ley eh, por el derecho a la vivienda que, que, que son tanto de alquiler como de compra… No, pues no, hemos, no hemos podido obligar que sea de alquiler cuando es nuestra primera opción. O sea, tiene que ser de, de compra eh, forzosamente por ahora. Lo que sí que hacemos es incentivar que vaya al alquiler y estamos intentando que la Generalitat cambie esto para poder regularlo también con el alquiler. Y además que el Ayuntamiento se los quede, ¿no? O sea, porque muchas veces, fijaros, antes lo hablábamos con Sergio al entrar, eh, hay un tema que, que a mí me parece muy muy elemental ¿no? y que es alucinante que en Cataluña, en España... No tengamos operadores privados que construyan de alquiler ¿no? esto pasa en muchas otras ciudades y de, de países de europa pero aquí no porque no da rentabilidad porque ¿no? porque tampoco hay una demanda suficiente no vinculada al alquiler y entonces no se ve como un mercado bueno no posible Entonces aquí nosotros un poco con el operador metropolitano lo que estamos intentando es cambiar esto ¿no? y que directamente los promotores no construyan y se deshagan de ello. Pero en todo caso, si se deshacen, nos lo quedamos nosotros y lo gestionamos nosotros. ¿no? Ya hemos dicho que, que ningún problema. Por tanto, el objetivo es ese, conseguir que el 30% pase a manos públicas y si no responsabilidad de los privados para desarrollarlo, cambiar la calificación del ACPO, o sea, no puede ser que el ACPO caduque a los 15-20 años en función de la situación… Aquí parece que ya tenemos un compromiso de que, ¿no? que sea eterna ¿no? la calificación, pero bueno, tenemos que ver los términos que la Generalitat nos propone, que por ahora son un poco complejos y no los acabamos de ver muy... O sea, que, que plantean ¿no? si tiene inversión pública, si no tiene inversión pública, pues si tiene inversión privada tiene que caducar antes, me ¿no? parece absurdo. Si es protección, es protección, sea público o privado, y tiene que serlo siempre, ¿no? independientemente de quién sea el titular. Por tanto, estamos ahí batallando con esto, con la Generalitat, y el objetivo es ese, que no caduque. ¿no? Ahora tenemos la medida que obliga a destinar el 30% pero después tenemos que, que conseguir que no caduque y que además eh, podamos ejercer ese tantillo y retracto desde el primer momento. Evidentemente la Administración Pública Municipal no lo puede comprar todo porque no tenemos recursos para hacerlo, tenemos muchos más recursos que muchas otras ciudades, pero necesitamos que haya esa corresponsabilidad directamente o que hayan cesiones o que directamente lo gestionen ellos ¿no? a esos precios asequibles y para la ciudadanía. Principalmente afecta, como os decían, el 50% del centro, o sea, de la ciudad de Barcelona, de la parte central, el 75% de la población por ingresos tendría acceso a esas viviendas y el objetivo es que se ponga, pues eso, que empieza a caminaría este 2019 y empecemos a ver vivienda construida, esas 330 y pico, 50 viviendas que empezarán a verse ya construidas, que pasarán o a manos públicas o privadas, pero que se podrán ofrecer quan està completament Tomà. Allà hi havia una mà. A l'any 2000 aproximament va sortir un llibre que es deia la ciutat digital, en què es defensava que la densificació, de, la, la concentració de les edificacions, conduïa a una ciutat sostenible i que la dispersió de les edificacions conduïa a una ciutat insostenible. Això ha sigut considerat norma corrent. Vostès consideren que això és així? I si és així, han analitzat les densificacions que existeixen a l'àrea metropolitana de Barcelona, a l'àrea de Barcelona central i Barcelona ciutat? Gràcies. Endavant. Qui comença? Vostè? Bé, bueno, jo la primera part, el tema de les densificacions. Home, eh, naturalment, eh, un edifici que comparteixi serveis necessitats és més eficient en general que, que, la, que, que tenir xalets. Eh? Eh, el que passa que també de tenir en compte, eh, això també en, en temes mediambientals també és molt clar, eh? és el tema de la protecció de zones verdes, etc. i això, és, això està clar. Eh, no obstant, hem de tenir en compte, i jo no sé si la preguntava una mica per aquí, que a vegades les persones busquen l'altre, busquen, busquen xalets, eh? és a dir, busquen el seu jardí, la piscina, i per tant doncs, això potser contribueix també a la desedificació dels centres de la ciutat, perquè moltes vegades és uh, habitatge antic, doncs que no té sensors, que no té garatge, aquest tipus de, de coses que les persones eh, necessiten. No obstant, crec que la problemàtica ja va molt més enllà, és a dir, quan parlem de l'expulsió de la ciutadania del centre de la ciutat de la Primera Corona i la Segona Corona, molts barcelonins també venint a, a, a viure ja a Torrent de Barri, el Vendrell, no? Directament ja és que ja no hi ha opció, no? per tant, bueno. Algú més vol afegir alguna cosa? Bueno, no, jo crec que lògicament, les ciutats més compactes i amb certa densitat ofereixen millor cobertura dels serveis, no? són més eficients i són més, afegeixen una millor cobertura perquè hi ha més massa crítica, no? El problema de les, de les àrees de baixa densitat és que els, prestar serveis a aquests territoris és costosíssim, és ruïnós per, per les agències municipals, no? Eh, per tant, lògicament, amb uns, amb uns estàndards que mantinguin la salubritat és millor i és més sostenible viure en, col, col·lectivament en territoris de manera compacta, no? que no pas dispersos des d'aquesta perspectiva, de donar-nos suport els uns als altres, no? que potser és l'expressió més, més naïf del paper de l'administració pública, no? és fer aquesta gestió d'aquests serveis col·lectius que ens donem entre tots. No? I el tema, lògicament, és que amb massa densitat, doncs, o, o que és necessari també trobar, també trobar aquests espais verds, no? I, i que siguin efectivament verds, no? que de vegades també és la quantitat d'espai verd que tenim a la ciutat, però també com és aquest espai, és un... hi ha vegetació, etc no? Per tant, jo crec que l'aposta a Barcelona, en aquest cas, per naturalitzar la ciutat, doncs és molt clara en aquesta direcció, no? Tenim espais lliures, anem-los a... a convertir en espais verds, de veritat. Sí, jo crec, sens dubte, ciutat compacta, crec que és el, no?, crec que és una fórmula positiva. Altra cosa és com, jo crec que aquí hem de fer una reflexió, no?, si, si... Si ens mirem la planificació urbanística de la ciutat de Barcelona, que és una de les ciutats més denses de, de, tota, de tota Europa, nosaltres ara estem... La més densa. Bueno, Bé, la més densa, exacte. Tens tota la raó. Uh, nosaltres una de les coses que ara estem veient és... Jo defenso, a més a més, la, la preservació dels teixits històrics, no? dels nuclis antics de la ciutat... Ah, com un casc antic de Sant Andreu, Gràcia, aquestes plantes baixes més 4, més 5 com a màxim, no gratacels, però sí que és veritat que hi ha oportunitats no? encara de poder no densificar a nivell d'edificis, però sí d'edificabilitat de, de, que encara podria acollir-se, però amb un control, no? perquè aquests dies també ha sigut amb el tema del 30%, els promotors ens deien On ens obriu el tema de les densitats no? i podem fer els habitatges protegits més petits, o bé ens poseu més sostre, no? Eren les seves dues receptes màgiques per resoldre el problema de... Ara haureu de complir amb el 30% de l'habitatge eh, de, de protecció. Per tant, evidentment, aquest és un debat que s'està fent perquè doncs, està sobre de la taula, però amb molt control i que qualsevol cosa no ha de passar, no? Però sí que crec que respecte a la diversitat o la, la diversificació i, i lo compacte, i el que és dens i el que està prop, no?, Uh, em sembla que hi ha elements que, que hem de poder situar al centre. Quan tu veus la planificació urbanística de la ciutat de Barcelona, clar, dius per què molta gent se'n va fora? Per un tema de salut, per un tema de zones verdes... Per què? Perquè qui hem prioritzat el viari. No? I el nostre planejament urbanístic prioritza amb la majoria del poc espai públic que, ten que tenim que es destini al cotxe, no? que es destini a la mobilitat privada i en particular... No? Llavors, bueno, com revertim aquesta situació? Anem generant nous pulmons verds, nous espais de, no, de comunitaris, de gestió, diferents per viure amb qualitat. No? Que crec que aquest és una mica el plantejament. No? Podem ser una ciutat densa, però molt densa, o la més densa, però també una ciutat on viure eh, saludablement. Sí, sí, sí, digui. De fet, jo també afegiré una cosa si, si us assembla bé. No des de l'expertesa, eh? com si estés en el públic. Molt bé. Digui. No, llavors, si eh, hem de donar o eh, d'impedir que hi hagi eh, excessiva concentració que no pugui moure's i que el moviment ens dificulti tot això, perquè no donem altres noves sortides als trets de que una persona i surten de Barcelona i permetin que això pugui succeir. I en aquest sentit li recordaré que pel pas del, per exemple, i podríem parlar de moltes més coses, del, del cinturó del litoral, es vol construir de tal manera el cinturó del litoral que no deixa pas a que es pugui fer els dos quilòmetres de tren que pauten d'unir la zona franca o morrot amb la de França que ens donaria un pas nou i que permetria guanyar una, una, un 35 o un 40% de pas per Barcelona i augmentar molt més les velocitats amb què les capacitats Això, regional, ja ells, no ho poden fer perquè se'ls prohibeix des de l'Ajuntament bueno, no, diguem-ho d'una altra manera no, em sembla interessant perquè precisament jo no sé quina informació et donen des de Barcelona regional perquè estem treballant en aquesta lògica. Eh? Precisament el projecte de l'Estat, eh, el conec, o sigui, és un dels temes que també directament m'he implicat molt. Eh, clar, nosaltres el que estem plantejant és o sigui, que la capacitat de transport públic de la ciutat ha d'incrementar o sigui, sens dubte i hem de buscar totes les sortides de fet l'estació de França no l'emm repensant conjuntament amb Adif, conjuntament amb, amb Renfr no, i tot el Pla de rodalies Metro però específicament o si sigui, el que hem condicionat de l'àmbit litoral lo que hem condicionat és que volíem fer una ampliació dels carrils viaris no de les estacions de, de, o sigui, no de l'accés la, amb tren i no, i aquest, bueno, dona per molt... Nosaltres el que fem és deprimir la ronda, però no ampliar-la i garantir la interconnexió entre el Delta, no? o sigui, la, la part del Delta del Llobregat, i l'àmbit de Morrot per garantir tota la connexió del peu de no? damunt, que és del peu de Montjuïc, tot aquell àmbit que podria ser un corredor verd. O S'està sigui, treballant tot de forma molt, molt integral en aquest sentit, però aposta claríssima per l'ampliació la, la, de més trens d'entrada i sortida de la ciutat, o sigui, de fet o sigui, esperem les mercaderies avui no té sentit que per exemple els canvians de gran tonelatge passin per la ronda litoral per arribar al port o per anar a l'aeroport és una absurditat i és Producte, que no hi ha hagut una aposta al transport amb mercaderies amb en, en ferrocarril. No? Mal, que ens donaria per parlar moltíssim de tot això, però que de, crec que en aquest sentit estem treballant en aquesta direcció, però en tot cas qualsevol aportació serà benvinguda i que, si vols em dius amb qui parles de Barcelona Regional i, i compartim. Sí, algú més? I tu també n'hi has parlar. No? Ah, sí, sí, és veritat que jo havia... Pos... Per si, de, per si canviem de tema, jo amb el tema de la concentració, de la densitat, de construir en vertical o en horitzontal, jo crec que aquí cal una mirada molt més ampla de la que s'està fent, perquè eh, com vostè molt bé ha dit, eh, canviarien molt les coses si entenguéssim aquest equilibri de manera diferent i amb tot el territori articulat, i això faria canviar també molt què passa amb el preu de l'habitatge, amb el mercat de l'habitatge i amb on la gent tria, no hi ha poder i voler, eh? poder i voler, les dues coses, anar a viure. És a dir, aquest és un tema pendent a Catalunya de sempre. Com estan els transports públics? Jo sóc del Vallès Oriental i els hi puc dir allò, fer feientment què significa veure, viure al Vallès Oriental quan estic a 20 minuts de Barcelona, i aquesta, mentre no solucionem temes com aquests que són de base, eh? Hem, seguim parlant de l'habitatge, anar-nos mirant al malí sense... El tema clau. I, i això fa que, no, que tinguem problemes, a més a més, afegits, que si no es pot respirar a Barcelona... Jo no vull viure a Barcelona, mai de la vida he volgut viure a Barcelona. Jo sóc de poble i jo vull viure a Martorelles, però vull tenir les mateixes oportunitats que tenen els altres, que tenen la resta de la població. I això és el que no toquem, això és el que no resolem. I llavors, evidentment, algú podrà viure a Barcelona, mireu el meu fill ara vol venir a viure a Barcelona, ja l'he dit, no podràs, però bé, no és igual. Però, vull dir, no anem a altres temes, i jo ho entenc, eh? clar, si parlem d'habitatge, parlem d'habitatge, però hem de fer una mirada més ampla. Hem de fer una mirada més ampla. A més a més, és us esteu ofegant a Barcelona. I mai millor dit. Jo no sé si podrà venir, però ara el gravaré a ja li faré sentir després. Perquè a veure si així deixo de sentir això, i avui viure a Barcelona, i avui viure a Barcelona. Bueno, espavileu-vos amb, amb els lloguers socials. Qui tenia paraula? Si us plau. Hola. A veure, funciona? Vale. Eh, és una pregunta per tant per qualsevol de, de les ponents. Eh, no sé quines noves eines se us acudirien o perquè hi hagi més un diàleg més eficient entre ciència i moviments socials, en aquest cas amb, amb, amb l'Ajuntament o amb el municipi, etc. Sobretot per donar peu a la diversificació de tipus de tenences, a tota aquesta batalla cultural que parlava l'Arnau de maneres d'entendre l'ús i maneres d'entendre la vivenda, com, com pot fer l'Ajuntament per recollir més informació tant de la ciutadania com de la ciència per... Bueno, Bueno, eh, des de la càtedra eh, o sigui sí que portem cinc anys treballant-hi, hem ajudat a redactar cinc, cinc lleis eh, dos, eh, tres catalanes i dos estatals en temes d'habitatge des del pla estatal a l'anterior el 2013, 2016 eh, és a dir va, hem, hem nascut com a, com a càtedra universitària diguem amb la finalitat de transmetre la ciència des de la universitat com dius molt bé aquesta necessitat tan important cap a, cap a la societat. Val dir també que, que diguem, eh, bueno, caemràs municipis, etc. Eh, hi ha uns, unes tendències dim a l'administració, no només local, sinó a nivell de comunitat autònoma o a nivell estatal, Uh, que hi ha, ha dues actituds diguem. una és que no volen fer res Un, uns uns no volem fer res diguem, jo tot ja funciona bé i ja no cal tocar res això, per exemple doncs, ja tothom al cap ja té més, més o menys qui i els altres ho, pensen que això ho saben tot sí? i llavors ja, ja no s'escolten i això passa sovint i amb això estic totalment d'acord amb tu és a dir, llavors és molt difícil que complim la nostra missió de la universitat que és la transferència de la ciència especialment aspectes de, en aspectes socials vale? i això costa molt vale? llavors, bueno, doncs, a, eh, així com a la Generalitat doncs, per exemple, hem estat treballant doncs, fins, a, fins a ben bé fa sis mesos amb, amb la GENE estàvem fent un projecte de lau catalana molt més desenvolupat, naturalment que la cosa aquesta de fa 15 dies que això no té cap ni peus aquí tens un producte fet una tarda per quatre que pensa que no saben tot que és aquesta aquesta reforma de la, de la Lau que, bueno, que, no, que no té cap referent a nivell europeu i aquí tens un exemple d'una forma de tinença que no se n'en sortirà perquè no hi ha cap referent que, que digui que això pot, pot funcionar. Eh, I, bé, bueno, doncs, doncs, amb l'Ajuntament la, doncs, bueno, no, no, no hem parlat mai, amb el, amb el vostre, vull dir, eh? Am, amb l'altre sí, eh? Eh, perquè potser no hi ha hagut l'oportunitat o, o, o ja està, o ja teniu un equip prou, prou potent que pensa que potser doncs, ja no cap no? Bueno, ja està. Qui més? més paraules, oi? Eh? Ai, endavant. Ai, perdó, pensava que havíeu dit que no... Els que meteren pels tres... No, jo potser només diria molt ràpid que jo crec que des de l'acadèmia però des de qualsevol altre espai nosaltres com a mínim sempre intentem articular-nos amb aquelles aliances que creiem que podem compartir la lluita, no? I al final, doncs, des de l'acadèmia hi ha un treball reposat, una capacitat d'anàlies a fons de les propostes de, no? de disseccionar-les bé de relaborar-les, etc. I, i és un espai, i una eina més útil per defensar determinades idees no? per tant, eh, doncs l'acadèmia, amb els moviments més veïnals, amb determinades organitzacions polítiques afins, per mi és construir aquestes aliances per remar juntes a, la, a defensar determinades idees i amb alguna gent, no? Construiràs aquestes aliances, i amb altra gent, doncs i ho posaràs no, al terreny de les idees, lògicament. Però, bueno, és anar a buscar quins són els teus aliats per, per proposar determinades idees. Sí, jo crec que des de l'administració l'obligació una mica és, no, d'una banda, tenir el coneixement suficient de quines coses estan passant, poden passar, com les podem no, potenciar, que això es tradueixi en experiències concretes per poder difondre, no? que seria la tercera qüestió. No? Nosaltres ara amb la borda, no? amb el que, amb la, també amb l'operació de, de princesa, totes aquestes experiències ens permet fer molta pedagogia al territori perquè per exemple tot el tema de l'habitatge cooperatiu és un gran desconegut no? i fins i tot hi ha moltes resistències a vegades des de diferents i plurals sectors no? i per tant bueno, com anem treballant-ho així Després, evidentment, estem en constant, en constant treball, hem muntat com diferents espais i, i quan et trobes amb diferents eh, persones no? de coneixement, els incorporem sempre que podem a la taula de l'habitatge social de la ciutat, a la taula de l'habitatge general, després tenim un espai no? de, només amb catedràtics, jutges, advocats, persones, advocades, no? sempre en femenia, eh? uh, totes aquestes persones que ens ajuden a pensar com podem anar més enllà i explorar noves vies. No? Per tant, estem constantment demanant coajuda no? coajudant-nos, cooperant per buscar i no aturar-nos no? i per tant, com deia l'Arnau seguir buscant, compartint no? projecte i model i tirant endavant totes les experiències per donar-les a conèixer el màxim possible Marta jo tenia una, un dubte de posant així en conjunt dades que ens heu donat val? Llavors, per un cantó quan el, el al principi no donant dades sobre els països nòrdics. No? Pensem sempre que els països nòrdics ha estat el benestat tot millor i llavors es donava com dades que en igual aquí ho estem fet millor que ells. No? Això. Doncs que el percentatge hipotecat és el doble que en aquí, que els desnonments d'habitatge social són molt més ràpids en països nòrdics, que les persones sense llars tripliquen les de Barcelona. Bueno, Eh, i per altra banda la Geneta ens diu no, però aquí tenim un 1,5 d'habitatge social mentre que a Països Nòrdics tenen molta més habitatge social està molt millor, llavors en què ens quedem? No? O sigui, aquí ho, ho estem fent, algunes coses millor aquí eh, i d'altres millor en altre lloc o que, quins models hauríem de si anem a mirar doncs, allò que està funcionant millor arreu del món? No? Pregunta, és una pregunta complicada, eh, però està superbé. Em comento. Um, jo et dono una dada objectiva més. Jo crec que et dona una, una de les claus. No, no vol dir que sigui la clau, i pot, no vol dir que sigui la, la, la, la, la més important, però hi ha, hi ha una dada que és important. En el període 2010 a 2013, us he comentat abans, que amb les xifres que hem estudiat es van desonar 300.000 persones eh, famílies, he eh, millor dit eh? per tant, som molta més gent eh? Eh, eh, tant de lloguer com de propietat més o menys el 50% eh? primer més de propietat, després més de lloguer però més o menys això primera residència vale? Clar, també us he dit les xifres que al 2012, per tant any dur de la crisi, per tant ja ha 5 anys de crisi persones sense llar, és a dir persones que han anat alguna vegada a un servei social i us he dir que de les 23.000 censades eren 9.000 les que deien que la seva causa era un impagament de l'habitatge bueno, si han desnonat 300.000 famílies per tant multiplicant per dos i mig menys, doncs és una borrada de, de, de persones afectades però que, que, no, que, no, que no tenen casa atribuir atribuïble amb això són 9.000 on estan els altres? Correcte. Correcte. correcte, correcte, correcta, correcta. Per tant, molt bé, per tant, una, una de les claus que es defesi dels països nòrdics és el rol de la família. Vale? Eh, penseu que l'edat d'emancipació nostra, per exemple, està als, als 31 anys. Els vale? països nòrdics pues, està molt més baixes. Eh? Eh, per tant, és possible que el teu fill no l'hagis vist en vol dir, els últims... O sigui, si torna un fill als 40 anys amb dos fills i dius bueno, jo no t'he vist a ti, no? en els últims, potser... Pues, 27 anys, no? Primero dime qui eres i luego ya me situo, no? Perquè naturalment la idea de, de família que tenen allà i és el que tenim nosaltres, no? Jo treballo molt amb, amb, amb ells, no? Això un, després l'altre hi, hi ha un problema que la, la mare o el pare sí? eh, si viu de lloguer que és més comú que aquí, també és veritat quan marxa el fill als 19 anys sí? fa un dosizing és a dir, va a un habitatge més petit per, per pagar, perquè és, llog, és llogatera per tant està sub, subjecte per tant, als preus corresponents i ha d'anar a un pis més, pis més més petit aquí em dit que el 40% de la població són propietaris i, els, i la gent gran que no són propietàries són llogateres de l'any 64 per tant amb renda indefinida per tant quan els han vingut els fills de 40 anys amb dos fills tenien lloc i el podien pagar o estava pagat ja des de feia temps penseu que amb les xifres que us he adonat una persona que s'emancipa els 31 anys, més 18 anys, als 50 anys un pot ser propietari amb la casa pagada. Sí? Això no passa en lloc d'Europa, pràcticament. Sí? Doncs amb aquest plan, eh, aquestes persones que ja són propietaris de fa temps, la casa pagada de fa 20 anys, o tenen una renda de l'any 64 pagant 100 euros. Per tant, aquesta jo crec que és una de les claus importants, que és el rol de la família, també és important les OG, es van posar molt les piles, per veure aquesta diferència entre 300.000 i 9.000, mil. Sí? I també les administracions públiques, especialment des de l'any 2012, es van posar molt es pilees. Vale? Es van començar a coordinar les àrees d'urbanisme amb habitatge, serveis socials i van començar a posar-se les piles. Vale? Mm, per tant, jo crec, que era, jo, jo crec que una de les claus importants per veure aquestes diferències és la família. El que vol dir per tant, el, el que no vol dir primer primer no vol dir que la, viure en família sigui la situació en definitiva. Això està clar. Però també vol dir que l'estat social no ho resol tot. Per molts impostos que, que paguis. Eh? Ja està. No, jo estic molt d'acord eh, amb, amb això que es deia, però però crec que per mi la, la diguéssim, el missatge no hi ha una solució màgica. <coughs> hem de ser conscients ni hi ha un model perfecte. Sí, sí, ens haguéssim de, no? o sigui, jo quan miro i comparo de com, pues sí, m'agradaria ser més viena, no? Que un percentatge doncs, de de lloguer, de desnonaments, o sigui, de lloguer molt alt, d'habitatge públic molt alt, a prop del 50-60%, d'iniciatives comunitàries molt potents, de política de cohabitatge, després té un nivell de desnonaments molt baix, però és només l'habitatge o és només aquesta aposta que històricament han fet? No, també té a veure amb les rendes, amb el treball, amb, la, no? amb moltes altres coses, amb el sistema productiu que tenen a nivell de ciutat i de país tot coses, si no podem, abans ho dèiem amb el tema d'infraestructures i amb el tema de mobilitat, però també hem de, de parlar del model productiu. Ara el Sergio deia una afirmació de la gent s'emancipa als 30 anys, bueno, ja no tothom, no? O sigui, aquest és un principal problema que també tenim, de com ens emancipem, com, eh, qui, qui pateix més, aquí segurament tens un problema de famílies en aquests països a partir dels 40 i pico, 50 anys, avui els tenim amb els joves de 20 i pico, 30, que no poden marxar de casa dels pares. El fill de la Cristina Anem a per No, però vull dir que crec que, que són qüestions que, que hem de pensar amb moltes polítiques alhora, amb molts responsables, amb moltes iniciatives, no, no quedar-nos amb una, no? una idea prefixada perquè al final. Doncs, també les idees de lo públic no ho podem fer tot i hem d'acceptar-ho que no s'ha de poder fer tot i que necessitem molts més actors per tant. Buscar aquestes innovacions sempre amb la defensa d'uns principis i d'uns valors. Que el dret és un, és un dret, o sigui que l'habitatge és un dret, no una mercaderia. Si compartim això, doncs tirem tots endavant. Arnau. Jo no m'he sentit interpel·lat amb aquesta pregunta. Ah, no, no, no, prou. Però... Doncs, eh, doncs. doncs, de fet, el que acabem de posar sobre la taula crec que és una cosa molt important i és que quan ho has fet arribar, Sergio, fins a l'estat de benestar, el que ens queda clar amb els nostres estats de benestar i els que ens dediquem a analitzar-los, i aquí veig més d'una persona que s'hi dedica, analitzar-los o en tot cas fa polítiques a partir dels marcs que tenim, és que l'única cosa que queda clara és que en el nostre estat de benestar i en els altres, comparat en aquests països hi veuríem de determinades qualitats diferents o posicions diferents, però en tot cas en el nostre els drets ho són, però ens els hem de pagar. Sigui, la única conclusió és aquesta. Llavors, què passa que per això estem parlant d'habitatge els tem els que estem parlant. Per això tenim només un u i migj del parc d'habitatge. Per això només nomésim eh, i per això de l'altra banda tenim no sé quants desdonaments. Eh, en definitiva, sempre tots els problemes socials, si tu vas separant el focus del problema i prou, entens les característiques del problema. els entens millor perquè tot és conseqüència de tipus d'estructura en la que estem posats i l'estructura social que nosaltres tenim, l'estructura en la que nosaltres hem construït aquests drets es basa en l'estructura de les desigualtats i es basa en que en realitat tots els drets són subjectes a ser mercaderia hi ha moments de la història que són més hi ha moments de la història que són menys és cert també que segons quines polítiques es fan des de l'administració ja sigui a nivell local o altres nivells això es palia però en cap moment s'ha canviat aquest principi estructurador mentre aquest principi no es canvi, seguirem fent aquest tipus de debats. Bueno, hi ha altres coses, espero. Però ho canviarem, ho canviarem, eh? Ho canviarem. Ara això ha quedat una mica. Gràcies. Moltes gràcies a la mesa, que ja no és una mesa, d'acord? A les cadires i moltes gràcies al públic. Gràcies a tot. Està bé, està bé.